Частната собственост Учителя прие един общественик и се отвори въпрос за частната собственост. Частна собственост, както ние я схващаме, няма. Частна собственост не трябва да има. Казват, че хората имат много. Не, нищо нямат. Те се заблуждават. Някой казва, до тук е мое а оттам нататък е Твое. Това не съществува в божествения порядък на нещата. Земята е Божия, тя не е на никого. Фабриката на кого ще бъде и за кого ще работи? Най-първо за тези, които работят, а излишъкът за всички други. Има три разбирания за собствеността частна собственост, обществена собственост и третият принцип – всичко е на Бога. Трябва да дойдем до третото разбиране на собствеността. Оттам трябва да се започне коренното преобразование. За да бъдеш свободен, считай, че къщата, в която живееш, не е твоя. Това са временни неща. Временните неща са за временни. Единственото нещо, върху което човек има право на собственост, това са неговият дух, неговата душа, неговият ум и неговото сърце.